Harsányi Zsolt, Betlehem. A falu már majdnem két hete egészen felfordult. Azelőtt nem járt erre felé senki, az út kiesett a fővonalból, állandó volt a csend és a nyugalom. De mióta annak az ismeretlen fiatalasszonynak könyörületesen szállást adtak az Istálóban, ső, ott megszülte gyermekét, nyüzsögve tódultak ide az emberek idegemből. Motorkerékpárok úgy ropogtak a keményre fagyott úton, mint a gépfegyver, az automobilok bőgő szirénái tűrhetetlen zsivaljá tették az éjszakát. Az istálló bejáratánál életveszedelmes volt a tolongás, katonák tartották fenn a rendet. A világ minden tájáról jött embereket egyenként eresztették be a jászolhoz, ahol a kisdet feküdt, s mellette üldögélt édesanyja, szegényes kendőibe burkolózva. Mert nagyon hideg volt itt. A csecsemőt is csak a barmok lehelete melengedte, amely füstfelhőként tört ki belőlük. De az igazi felfordulás akkor jött, mikor ugyanazon este egyszerre három ország nagy repülőraja jelent meg a kristálytiszta csillagos mennybolton. Mind a három ország uralkodója bejelentette látogatását. Repülőgépe jött a három király, mind a három raj a falu melletti réteken szállott le, de a rengeteg sok gépnek annyi hely kellett, hogy jutott belőlük a harmadik falu határának is. A királyok kint találkoztak a leszállásnál, aztán kíséreteikkel együtt az előre megrendelt gépkocsikba szállottak. További kocsik a hadsegédek és állami méltóságok sokadalmát vitték, majd teherautók következtek, amelyek a három király ajándékai alatt A fülsiketítő berregés egyetlen pillanatra sem szűnt meg, az égen a királyok ünnepséget hirdető gépmadarai cirkáltak. Az uralkodókat szállító díszes kocsisor előtt szuronyos katonaság csinált utat a hatalmas tömegben. Az istálló előtt mind a három király kiszállt. Uniformisban voltak, összes kitüntetéseiket horták, hadsegédeik udvari rendben sorakoztak, s a külügyminiszterek frakban pompáztak, mellükön tenyérni széles színes szalagokat hortak. A katonaság megszakította a bebocsátásra váró sort, és merev vigyázállásban biztosította a felséges látogatók soron kívüli bemenetelét. Mikor a királyok beléptek az istálóba, a fiatal anyaférje egy szegény ács fogadta őket. A rangban legidősebb hadsegédek ennek az ácsnak nyújtották át a királyok ajándékainak díszes bársonyba kötött jegyzékét. Az ajándékok valóságos vagyont jelentettek. Drága kövekkel ékesített ládákban, iparművészeti kincsek, illatszerek és egyéb tárgyak mellett a jegyzékek tankokat és repülőgépeket is felsoroltak. A királyok beléptekor a csecsemő hangosan sírta jászolban. Anyja becézte, csítitotta, de semmi módon nem tudta elhallgattatni. Egyik főhadsegéd oda is lépett hozzá, és megkérdezte, nem lehetne -e valahogy megnyugtatni a kisdedet. Nem lehet, felelte felcsóvával a szelíd és szerény anya. Már rájöttem, hogy mindig sír, mikor fegyverek vannak a közelében. A királyok az előre megállapított szertartási rendszerint féltérdre reszkedtek a csecsemő előtt. Ugyanekkor kintről háromszori ünnepi sor a távolból tompán dobbantak meg a tisztelgő ágyulövések. A gyermek még erősebben kezdett sírni. Most már olyan kétségbe esetten sírt, hogy ez a hódolati ünnepség magas részvevőit valósággal zavarba hozta. A fiatal anya is zavarba jött kissé, mentegetőzve vonta a vállát. Nagy sajnálatunkra szolgál, mondta az egyik király, hogy a kisded nem eléggé örvend hódolatunknak. Mi is fájlaljuk, bólintott a másik király. Mi is, szólt a harmadik király. A csecsemő változatlanul erősen sírt. Ekkor az anya így szólt félhalkan a főhadsegédnek. Ha beengednők a soron következő látogatókat, talán megnyugodnék a gyermek. A főhadsegéd odalépett királya elé, és suttogva jelentést tett. A királyok összesúgtak, tanácskoztak és bólintottak. A főhad segéd kisietett és magához kérette a rendfenntartó katonaság parancsnokát. A szuronyos sor mindjárt másképpen alakult, a várakozó tömegnek megnyitották az utat. Kitűnt, hogy messzi földről érkezett három parasztember van soron. A főhad segéd aggodalmasan habozott. Ezeket engedjék be a három uralkodó és díszkíséret jelenlétében. De aztán vállat vont, és intett az idegen országból való parasztoknak. Azok megindultak utána, és beléptek az istállóba. Őszbajuszú, gubás ember volt a legöregebb köztük. Az térdre ereszkedett az anya előtt. Így tett a másik is. Magyarországról jöttünk, mondta az öreg. Csallóközi emberek vagyunk. Imádni jöttünk fiadat, akinek mindent köszönhetünk. Ajándékot is hoztunk, ezt a galambfiókát. Más, ami szegénységünkből nem telik. Az anya átvette a madarat, és odatette a kisded arca mellé a jászolba. A kis madár eddig nyugtalanul verdesett, de most egyszerre csendes lett, és odabújt a kis csecsemő arcához és íme ebben a pillanatban a gyermek elhallgatott. A sírástól és a hidegtől pirosra csípett a kifejezése megenyhült, és mosolyogni kezdett. A királyok csodálkozva néztek egymásra. A pásztorok már feliskeltek és indultak kifelé. Tisztességtudóan köszöntek. Áldás, békesség. Színházi magazin 1938